Irati Jimenez, kaixo egunon... Kaixo egunon... Bueno, Irati Jimenez gogoratu, konsumer eroskiko webguneko Euskara edukien arduraduna dela, eta astero izaten da gurekin, gure poltsikoan, gai interesgarriak jorratuz. Gaurkoa ere, alaxe da, kanonari, konpentsazio kanonari buruz, itzegin behar dugulako Irati. Hori da. bai, konpentsazio kanona deitzen digu, e, laburo esatearret, kopiatzeko eskubideagatik ordaintzen dugun prezioaren gain presioari, edo presioaz gain, ordaintzen dugun gehi-garriari. Nola baita esatearret. Mm -hmm. Hori da, definizioa, Baina galdu ere oh, egiten gara, eh? definizioa. Bai, oso, zuzenetan motza, baina gaionek... Bai, oso, gai, ez izan da ez. E, Mil aldi zentzen dugu, eta bereziki ba, Espainian kanon honen, kanon hau idabazten duena, esgai izaten da, esgai eda da, da esku bideak kudeatzen, bideratzen dituen elkarte nagusia. Eta beraz, ez gairi hor da dintzen zaio guk e, bat edo kasete bat aspaldi, eta gaur egun gehiago e, USB memoria bat adibidez, DVD bat, CD-RON bat, edo baita disko gogor bat ere, erosten dugunean prezioan barne badago esen dugun gain presio hori, gehigarri hori, em ustez ba igile eskubidea kordaintzeko bideratzen dena eta hori esga e kobratsu eta horren inguruan 1000 eztabaide egon dira eta balde batetik ba bideratzen den diru hori eta gero beste batetik eta bereziki hori buruz da osatu dugula reportajea nolabait ba zenneurretaraino duen inork eskubideak guri kobratzeko ustez egingo dugun kopia baten gatik ze hori da askematean eh, kodratzen zeiguna alegia. Guk erozen dugu ba musikari baten diskoa edo liburua dena delakoa, Eta gero, eskubidea dugu Europa bentsat, Amerikako zutatotan ez dago eskubide hori, baina Europan eskubidea dugu, kopia pribatu batekiteko, badibidez. Liburu bat erosi baldin badugu, fotokopiatzeko. Geukera biltzeko gero. Hori hm? oh, da, ja, guukera gero. E, eskubidea dugu, berzala, balagun bati, liburu hori irakurtzeko usteko, edo liburu hori oparitzeko, besango dugu, ez? Hori gure eskubide pribatua da, eragerean eskubidea dugu, ba, erosi dugula kantari baten edo taldi baten diska, ba, disko hori edibidez ordenagailuan deskargatzeko, eta gero gure ipodean adibidez entzuteko autuan goaztenean, edo, baixa bezala, lagun bati usteko kantu bat entzuteko, eta barteraz, hori gure intimidadean, gure kopia pribaturako eskubidea badago. Baina, e, momentu batetik aurrera, e, konturatu ziren, eta bereziki kasetea sortuztenean, eta etxean garabatzeko eskubidea teknologiko posible posibile izan zen umetik, eh, nolabait egilegaldegen zuten tira, bale, ongi da, eh, kopia pribaturako eskubidea badago, baina nola dautuko dugu? E, nola bideratuko dugu gusteri? Estadin gertatu kantari bateka adibidez, esaltzea oso dizka gutxi eta gero oso entzuna izatea, hainbat kopia pribatu egin direlako, horrela zabaldu delako gizartean eta persona horri espaldin batzailoi isten eginduen lanaren etekinik Ba, jarraitu. Uh -huh. Beraz, hortik zetorren kanon, konpentsazio kanonaren e, beharra nola baita esatearen, ez? Egilien, erreindikazio horretatik etorri zen, eta irurogei, irurogei tamargarren urte horietan, kasetera, bilgabeak eta saltzen asistirena, eta zabaltzen asistirenen orduan sortu zen kanonaren zango dugu idea, ez. Baina ez da da zergatik, ze... Egin ez dugunan, e, nola baita esatea harren, kopia pribaturi egin destakegu edo ez. Baina erosten dugunean zinta, erosten dugunean diskogorra, ordein du behar dugun, bai? Ala bai. Eta hau berezeki ez gertatzen da, baina momentu batean sortzen dira DVDak, sortzen dira CDak, sortzen dira gero USB memoriak eta diskogorrak, eta hoietan garradaketak egitea oso da eta askoz e, gehiago egin litezke. Eta beraz horrek, albideratzen du, baneurri batean baitere pirateria ditzen dena ze kopia pribaturako eskubida gurea da baina ez zinduguna eginda beste persona batek egindako lanetik geuk e, dirusari sari bat atera guk lan horretan zerikusetik izan gabe ez kopia privatuak inolaz ere ez dugu batean behimena hortik diru ateratzeko